Це ж стільки прожито людьми, і кожен когось любив. Я принесу води від криниці, помийте ноги і спати. Тільки нічого не чіпайте, бо вже казала. Та як тільки вона вийшла за двері, дітлахи дружно кинулися до експонатів. Ну хоч помацати руками, хоч торкнутися. Тарасик спершу накричав на молодших але самому нестерпно хотілося залягти за кулемета, одягнувши солдатську каску. «Це ж тобі не в кіно побачити, не на малюнку. Коли ще буде така можливість?» «Тільки одну хвилиночку Олеся й не знатиме. «Тарасикові можна, а я теж, без батька». Дмитрик взяв у руки важкого поточеного іржею меча, одягнув на голову космонавський шолом. Ніна розкручувала великий шкільний глобус. Він поскрипував михтів строкатими материками, морями й океанами. На голові у неї стриміла легенька із пап'ємаше княжа Корона. Босі ноги стояли у дерев'яних капцях. Глобус розкручується і розкручується, Перетворюючись у суцільну миготливу кулю, на якій вже не розрізнити ні кордонів, ні держав, ні кольорів. А Руслан шукає, що йому взяти. Найцікавіше розхапали старші. Іржава кольчуга княжого Гридня пригнула його до підлоги. Ну, її, одягнув будьонівку. І затиснув у руці козацький пістоль, цілиться у засвічену електричну лампочку над головою. Ліді дістався незграбний макет атомного ядра і кам'яна сокира з новим держаком. Чи тому, що їй трапилися найнецікавіші іграшки, чи тому, що вона згадала про засторогу тітки Олесі, вона тоненько заплакала. Тарасик встав з-за кулемета щоб потримати у руках списа, що стояв у кутку. Він взяв його, підняв угору і ненароком розбив металевим гостряком єдину лампочку під стелею. Запала моторошна пітьма. Посипалося гаряче скло на їхні голови. Діти не бачили одне одного. Їм стало страшно і самотньо у німій, безпросвітній темряві. І вони заплакали. Всі одразу. Від страху, самотності, розпачу. Заплакали з таким жалібним відчаєм, на який здатні лише діти серед ночі, коли поруч немає дорослих. Коли нікого покликати і нікому поскаржитися. Вони скористалися безмежною волею і покарані за це. Їхній плач бився під куполами старої церкви, перелунював, умножився, але грубі старовинні стіни не випускали його у світ. Вони плакали до знемоги, боючись ступити і крок, стояли у космічному шоломі, у солдатській касті, у княжій короні з кам'яною сокирою в руках. Ще обертався Шкільний глобус, все тихше і тихше, поскрипуючи, що обертався. Цей плач розчула Марія Мирович, ідучи за возом, на якому Микола віз Мавру до княжого Любича, бо нога у корови розпухла. Пушок біг далеко попереду, білий його хвіст гойдався, як полум'я свічки. Уже виднілись на паурбі вогні княжого Любича. Марія відстала від воза, зупинилась перевести дух, побачила над головою летючу мерехтливу зірку, що не падала, а летіла у високості і світилася, близько і далеко водночас. І тоді вона почула дитячий плач. Він вдарив її, підштовхнув вперед. Я, оздечки, жива, потерпіть, і заспокою, і приголублю, і всиплю, як слід, а тоді пожалею знову. Чорнобиль, Київ. 1986-1987 рік.